Понад самими бровами, що справді трохи скидається на жінку. Ото хіба що вусики біліють над пухкою губою. Господи, і ті двоє позакутувались хустками. То які ж це влада й сільрада? І мені зовсім похололо всередині. Бо вже багато наслухався про таких, що ночами ходять по чужих коморах і хатах, тепер і до них наскочили. Господи, помилуй, пронеси, помилуй, пронеси! О, жінка на печі, зла жінка з печі. А то візьми рядно, і в те рядно поскладай усе, що в скрині. І кожух, і чоботи, та проборніше, то повертаєшся як ведмідь за гробцями. Меланка лантухом сповзає з печі, і вже в її руках рядно, і вже вона коло скрині Віко відчиняє. «Самі злитні тут, — бубонить. Не розсуждати!» І до мене. «Горілка є?» «Нема горілки, і що ви її виженеш? Не бреши!» «Та знаю!» «Де є горілка? Може б піти?» Непрошені гості переглядаються між собою, і Лебонь зараз скаже, щоб ішов, щоб приніс горілки. «Бачили ми таких хитрих!» Сердито сопе високий, зозла смикаючи свої білівусики. «Втечеш!» Признавайся, де золото заховав!» «Хлопці, а ну підніміть його з землі!» Хлопці кидаються до мене, хапають за зв'язані руки і починають вивертати вгору та вгору, аж того скручує три погибелі, аж від болю в голові паморочиться. Меланка дивиться і хреститься. Ой-ой-ой, зойкає вона. Пустіть його, хлопці, хай відсапається. Лебонь згадав. Мина стогне. Де ж «Це золото! У мого батька трохи було червінці, так громадянську забрали злодії, хіба ви не чули? А тепер знову по золото!» «Ми з Петрівки то не чули», – озивається один із тих, двох ще досі мовчали, – «до нас не доходило. Може, свої забрали, може, Петровецькі». А за нової влади, ну, хіба можна було золото настаратись? Пасічник, скільки вуликів! Хіба бджоли носять золото? А потім бджіл не стало, як усіх позганяли до колгоспу. І бджіл позганяли до колгоспу, там і поздихали. А таки поздихали, згоджується той, що з Петрівки, що досі мовчав. «Чи ми пожаліли золота, якби золото було?» «А не пожаліли б!» – глузує той, що з білими вусиками. «Та нема що жаліти!» – викручується мина. «Слухайте, а ви нас ніде не бачили? Не знаєте?» – запитав Високий, підморгуючи до того, що з Петрівки. «Де ж вас ми бачили?» За нас нікому і слова, тільки писнете спалимо хату. Чули? Бабо, зготувала вузол? Давай. О, сама готувала, сама даєш, а ми беремо, раз ви даєте. Бо хто ж відмовиться від добра? Все втямили. Утямили. І до ранку з хати, ані ногою. Нас не було, і ми вас не бачили. Бабо, гаси, бликав, кухай не світить. Терпнучи від страху, Миланка дмухає на каганець, і світло гасне. Поскульчувавшись, обоє тремтять у темряві, прислухаючись до шамкотні, аж поки злодійські тіні вислизають з хати на двір у ніч. Шарудять під вікнами, і подаються... Не на шлях, а на город, Щоб видать городами-городами. Розв'яжи мені руки, Миланко.